Hoofstuk 34, 6 januari 2016, om 10 3 die ochend. Jasua sê, geef my jou hande. Ek hou my hande uit na nou hom en ek sien sy hande wat hy om nou my uit hou en sy palms is vol bloedweens die wonde van sy kruiseging en het tref my hart ontsaglik diep. My hande word piep piep klein en word in die bloedplasse in sy hande gedoop. En toe my hande uitkom is het bloedrooi van sy bloed en hy sê, neem nou jou pen en skryf. Elke dag is die seen uit my hande wat wreetgepeinig is, so dat jylle die ewige dag kan hee, wat die vader daar nie alles vir sy kinder sal doen nie. Elke ouwer weet hoe lief sy, hy sy eie aardse kind het en daar die band sal verewig bestaan. Sekere mense het wel al hulle families verlater wille van my, maar het is geen aandeiding dat hulle nie ook hulle kinders en familie lief het nie. En teendeel, Daar is net een gerechtvaardige rede waarom soe iets toegelaat word en dit is waar ek dit gevra het en waar ek iemand geroep het en uitgekies het vir een belangrike werk of taak. Sulke mense word een baie spesifieke kracht gegee daarvoor wat hulle in staat stel om alles en ammel te verlaat want anders sal hulle harte dit nie hou nie. Ek is daar krag en ek heet liefde. Nie in alle gevalle word dit verwag of gevra nie. Let wel, ek is die vader en moeder van families. Laat jou dis nie verlei om weg te gaan en die kinders harkies te breek, sonder dat dit uit die werkelike ware liefde voortkom nie. Verzeker het ek gesê dat geen man van sy vrou mag sky nie, dit is sy eewel en van die duivel. Maar ek praat hier van iets anders, en dit is die navolging van my gees wanneer ek jou vraag. Dit is al waar dit gerechtvaardig is, Wat beteken het as ek sê die man sal sy ouders verlaat en sy vrou ankleef? Dit beteken toch glad nie dat die ouers verwerp behoort te word nie. In teendeel, ek verwacht dat amal na mekaar sal kyk en mekaar sal draan die ouderdom. Net so sal die persoon wat alles ter wille van my verlaat ook nie sy mense verwerp nie, maar eindelijk nog liever word vir hulle, omdat hy hulle dan direct dier my lief het. Dan sal dinge in sy hart in perspektief kom en alles sal begin sin maak vir hom. Dinge sal duideliker word in termen van homself en die mense wie hy aan my oor gegeet, want dit is wat ek gevra het, gee hulle aan my oor en doen jy wat ek jou vraag. Dan sal ek jou en hulle met geweldige liefde vervul, en ek sal verseker alles in my vermoed doen om hulle sielen van die bose te bevry en hulle dan in my koninkrijk in te bring, waar julle mekaar weer sal sien en in liefde weer saam sal verkeer. Soms, weet ek, is daar verkeerde verhoudings wat afbreek doen aan siele. Wanneer ek dan die een partij roep om 'n werk vir my te doen, sal die ander een nie wil saamwerk nie, omdat hy nie kan nie of omdat hy nie wil nie. Soe verhoudings sal dan opbreek, omdat het hy die staanspoor nie my wil was, dat hulle by mykaar moes wees nie, omdat ek al reeds voor die tyd gesien het, dat een nie genoeg ergens het met my nie en, en eers ander weer wil bewandel voor hy na my keer, dan roep ek hulle alweer saam, en as alweer my volg, sal die te beter wees, maar as net een alleen gehoor gie aan my roep stem, sal die noodwendige scheiding plaas vind, want een word aangetraak en een word afgestoot, ween sy eie kees is. In my reik is daar altyd beweging, kyk maar na alles om julle ook, maar by my is die scheiding tussen goed en slecht baie fijn, baie baie fijn. Tot in die diepste van elke weese word daar gearbeid en gekyk wat die inhoud is en word elke mens geweeg en net soos niemand uit precies die verhoudings, vet en water en ander stoffe bestaan nie, die vleeslike lichaam. So is dit ook met die siele nog meer die geval waar elke persoon eigenskappe uit my en verskillende hoeveelhede bevat. Neem nou maar een persoon wat die eiver het vir my en die ander wat maar flauw is. Sal hulle langs die selfde vierkant sit, Ja, dalk langs die selfde vier wie ek is, maar die een sal door sy iwervier toch baie nader aan my kan kom as die ander een, sonder om te brand. En dan is daar een ander vier wat meer geskik is vir die lawer een, en dit is die helse vier. Want ek het gesê, was hy maar koud of was hy maar eerder warm, maar nou is jy lauw en ek sal jou uit my mond uitspoeg. Dit is een grievel vir my, en daarom kan koud en warm nie saam in een bed nie. Laat die kouwe een, dan maar sy weggaan na links, en die warme sy pad neem na my, na rechts, as ek dit so kan stel vir jylle wat al reeds verstaan en glo. En van die lauwe wil ek nie eers praat nie, want hy of sy sal voortgaan om al die vreugdes wat hier die aarde bied na te jaag, en hy sal nooit by my uitkom nie. En hier is die doel van hier die hoofstuk. As jy jou self ondersoek, sal hy toch een lauwe uit ergens in jou siel ontdek, en dit sal voor en toe vree baie skadelik wees, kom staan hier ten my vier, so ek jou kan verwarm, en die kouwe of lau plekke sal uit jou uitweik. Pas op vir lauheid, dit kan jou jou jywele kos, as ek beide van jylle roep en net een gee gehoor. Sal jylle my volg in alles? Sal jylle jylle self aan my oorgee om verbrand te word, en so een ware helder licht wat oor jylle aarde skyn te wees? Of gaan jy hier en daar aan iets kouts vastklau wat later lauheid tot gevolg sal heet? Een totaal en alle verval uit my koninkryk soos een gebarstig gloeilamp, wat geen hitte en geen licht meer kan voortbring nie. Staan sterk my geliefdes, en volg my, wat toch altyd alles vir die beste laat uitwerk. Niks is verlate is dit aan my oorgegee word nie. Gee jou sel vir my, en kom staan in my arms, so dat ek jou gebrokenheid kan genees, en jou vervul met my vier, wat jou nie sal verteer nie, maar nie vermoed en kracht sal gee. Staan in my, dan sê jylle oor niks huil wat jylle verloor het nie, want niks maak saak buiten my nie. Ek is die vier wat ewig brand, en alles is in my, ook jou geliefdes wat jy vir my moes opgee. Laat elken vry wees om my te volg, met of sonder sy familie. Amen.